bil alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa sallamatase min kather. Zahalo pripada Allahu جل شأنه. Inna salawat wa salam qasindallahu wa busanikum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ka rozi shani Allah tabaarak wa ta'ala, wa bikoi verujete, bojite sallaha, islamskom bogobojazna, inamoitum marati, osinko pravi muslimani. Allahu tabaaraku ta'ala molimo da nas učini odani koji da se bojte islamskog bogobojazna, što da imrijeti, samo kao pravi muslimani. Uz Allahovobarakataala pomoć nastavljamo sa našim tumačenjem kraćih sura. Kao što vam je poznato, počinjemo sa tumačenjem sure Ad-Duha. U prošlom predavanju smo govorili i priveli kraju tumačenje sure Al-Inshirah, Al-Inshirah. smo govorili ovoj kuranskoj suri i ostirilke smo zastali kako se sećamo na poslednjem ajetu te kuranske sure. Eh pre zanimajet bio fa iza faragta a kada završiš onda se predaj. Rekli smo da je ispravno mišljenje da kada je u pitanju ovaj aj da se ajat ovaj aj, da se odnosi općenito odnosno bilo koji hajli posao kada završiš, predaj se, predaj se u drugi hajli posao. Što znači da je ovdje uputa Muslimanu i Muslimanki da što više svog vremena provedu u korisnim u korisnim stvarima. O tome smo govorili, ispomnjali smo primjere, korištenje vremena i tako dalje. Uglavnom, posljednji ajetove kuranske sure, uzvišeni Allah tabarika ta'ala kaže ila رَبِّكَ فَرَغَبِّ i, pot, i, I samo svom gospodaru se obrati, ili samo od svog gospodara tražit. Također smo u ajtima prošlijim govorili o arapskom jeziku, o važnosti arapskog jezika, o vrijednosti arapskog jezika i kako kroz arapski jezik čovjek tek onda osjeti da tako kažemo Pravu slas odnosno pravo razumijevanje Kur'anske ajeta Pa tako na primer pogleda tog Kuranskom majeta Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Wa ila rabbike fargab I od svog gospodara samo traži Znači ovdje bi osnova bila da se kaže i traži od svog gospodara Isto kao što na primer imate u Fatihi Da uzvišeni Allah tabarak ta wa ta'ala kaže Iijake na'budu wa iijake nesta'in Osnova je ovdje u govoru da se kaže na'abuduke wa nesta'inuke obožavamo tebe i o tebe pomoć stražimo znači da objekat odnosno ona što je predmet radnje da dođe poslije, da dođe poslije glagola međutim ovdje u Kur'an u Fatihi uzvišen je Allah djelšanu kaže i jake, samo tebe znači objekat je spomenut prije glagola što želi da se ukaže na bitnost toga, to jeste Da ta radnja bude usmjerena samo onome Koji je prvo spomenut U ovom kontekstu, Jelad Želšanu kaže Samo tebe Samo tebe obožavamo Znači, samo tebe obožavamo i nikog drugog O i ja kanas samo tebe pomoć tražimo I nijekog drugog tako isto ovdje i samo od svog gospodara traži zato je spomenuto zato ide ovaj redoslijed riječi da se ukaže da se slučajno ne bi pomoć tražila od nekog drugog nima uzvišenog Allaha kao što i samo i fatihi da se slučajno ne bi koji vid ibadeta uputio nekom drugom Mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala I kako se čovjek ne bi oslanio slučajno na nekog drugog Osim na uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala Pa je tako ovdje znači ovog kuranskog ajeta I samo od svog gospodara traži ni od kog drugog Kao da je rečeno nemo slučajno da od nekog drugog Mimo Allaha djelašanu tražiš I ovdje kao što primjećujete Ovdje obraćanje Allahovom poslaniku alihim salatu sala. I zato ovo ima veze sa nečim što se zove Što se zove tauhid što je suprotno tevhidu je šta? Suprotno tevhidu je širk I zato pogledajte, vidjet ćete u koliko Kuranski ajta uzvišeni Allah ta'ala Se obraća direktno Poslaniku a.s. Da obraća se drugim ljudima, da obraća se umjetu Nego obraća se lično Poslaniku a.s. U stvarima koje su vezane Za šta? Koje su vezane za tevhid I zato na primer danas ima ljudi koji kada Počneš govoriti o tevhidu, važnosti tevhida Kaj je šta govoriš danas o tevhidu? Kao da ljudi nisu razumeli tevh kao da ljudi, to danas, kao da danas muslimani čini je širk, i tako pogleda ug, ajeta, ila ajetu suri zumrik, ja uzišteni Allah, tebarek wa ta'ala sa obraca pustaniku, salatu wa wa la kad uohje wa ila alledhin min qablik, la in ashrakta la yahbatan amaluk, wa la takoonan min al khasirin. Kajam, mislimo bi'aveli, tabi, yunima prija tabi, to ista prija, poslanizma. La in ashrakta, kajam, kada biti u čini je širk. Poslaniku alejsolutun salam kada biti učiniš širk sva tvoja djela bi propala i sigurno bi bio koji su propali sva tvoja djela bi propala i sigurno bi bio ljudi ovdje obraćani kome obraćanje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem muzijel aula tabaraka taala sura ibrahim ne vodiči ibrahima alejhi salatu salam de ka je rabbi junubni wabni an na'budal asnam Ibrahim a.s. upućuje dovu Allahu djelašanu. A odmah da znamo prije nevo što spomenemo u dovu, da poslanici da upućuju Allahu u dove osim za stvari koje su bitne i koje su od velike važnosti. I zato čovjek uvijek mora voditi računa da u dovi koriste dove koje su prenešene od poslanika a.s. Zato što su one izgrovitije zato što se u njima traži u njima ima puno više značenja nego da ti doviš svojim izkom a da opet da ti doviš svojim izkom i da od sebe sastaviš dov nema zapreć međutim ono što je došlo u Koranu i sunat od, od ova poslanika ili drugih znači tome se, tome se daje prednost pa Ibrahima a.s. od Allaha djelšanuhu kaže šta rabbi džnubni vabaniye an na'budel asnam Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova Allah subhanahu wa Ibrahim i koji je primjer, koji je imam pravovjernih. Allah dželle šanu ga u Kur'anu kao primjer čistog tevhide, kao primjer Allahu dželle šanu upućuje "Rabi j'nubni wa bani an i moje potomstvo od obožavanja kipova. i zato kaže jedan od selefa Ibrahim ejmi: al Ibrahim?" Pa kaže: "Ko je siguran od belaja to je siguran." Ko može za sebele zaneče upasti u širk, posle kaže Ibrahima alahi salatu sar. Amanya Ibrahim. Kko može biti siguran da neće upasti od širk posle Ibrahima. Jer Ibrahim nije bio siguran za to dovi Allahu Jalla Znači strah od upadanja u širk. I zato spominjemo se odu u kontekstu, pogledajte znači op, još jedno od značajno ikki Kuranski Sura sa kojima se družimo wa ila arabbi i samo se sa obraćaj. Samo upućuju svoje dove, svoje molbe, svoje želje Svom gospodaru uzviše nam Allah Nemoj slučajno Slučajno nekom drugom nekom drugom da uputiš I zato kada bi se sad vratili uopšte na ovu stvar Na nešto što se zove strah od širka Jer vrijednost temhida Znači naišli bi na desetine ajeta Još više hadisa poslanika sallallahu alaihi Draga braći i cijene sestre Ova stvar je nešto Znači što je zadesilo ljude Koji su se okrenuli od znanja u ovom umetu pa danas vidite ljude koji upućuju dobu nekom drugom Mimo Allaha tabarahu wa ta'ala Znači danas koga god da upita šta je dova? Svak će treći da je doba ibadit Međutim kako čovjek svoju dobu Može uputiti nekom drugom Mimo Allaha tabarahu wa ta'ala Međutim ljudi upućuju ja sam na ilozionak knjiga nanašem na bosanskom jeziku gdje pisac domaći autor podučaje ljude kroz tu svoju knjigu da Allahu jalal upute dove iz ostalog stalog jedna od tih dova kaže ya rijjalallahu a'inuna a a'inuna o allah ljudi pomosta nam pomosta nam znači misli misleći na evlija znači onih doziva evlija da mu pomognu ya rijjalallahu a'inuna a a'inuna wa allah biludi pomosta nam pomosta nam znači ovako doslovno ovako ide dova ima ljudi koji koriste tu dovu o Allahovi ljudi pomoza nam pomoza Znači da tražiš od određenog evlije Da ti dadne pomoć Draga braća i sestra mi vjerujemo u nešto što se zove awliya, Nešto što se zove vilajat Da ima ljudi koji su bliski Allaho Ljudi koji su Allaho i tabarak vata'ala Odabranici Ljudi koji su Allaho i tabarak vata'ala štićenici Međutim ti štićenici Ne mogu Pomoći sebi niti mogu pomoći drugom Niti donijeti korist Niti donijeti štetu I zato koliko god je neko odabran kod uzvišenog Allaha tabarakva ta'ala to nijukom slučaju ne znači da što je da smiješ da mu uputiš dovu da Allaha tabarakva ta'ala od toga sačuva da ne kažem da mu pripišeš nešto od svojstva uzvišenog Allaha tabarakva ta'ala jer jedno od značenja širka jeste da nekom drugom mimo Allaha tabarakva ta'ala pripišeš svojstvo koje je specifično samo za uzvišenog Allaha tabarakva ta'ala ja Allah mi neke da nisam slušao u svoje uši da bi vjerovo. da ima ljudi Nači koji vjeru u te svariari koji govore o tim stvarima. Je sa sušo jednoga te govori o keraamitima jednoga šiih o keramet maner na čo prijet kažem ehli sun na tolđmat tvje u vjeru keramet i to je da kide, ehli sun na tolđmat. Nađu tim ne da ono me uvaliju iili onome, uh, valiju, onome uh, koje od Evlija da damo pripišem svoje svoj svoj za uzuzešenooglahata barvata. Uno moraaj govoreći o time vlijama o tom jednom određenom evliju kaže kaže muse, da je da me kaže olah črkka. I kaže kad je vidio da mu umlak umrla kćerka Kaže naljuti. se Kaže naljuti se i kaže odmah pju, Kaže na prvo nebo, drugo nebo, treće nebo, ne nebo, peto nebo, šesto nebo Sedmo nebo dok nije došao do Arša I kaže uziš Allahu Kako se rekao meleku smrti da, da uzme dušu mojeg kćerka Kaže Allah jer odmah kaže meleku smrti vrati dušu Kaže on odmah vrati dušu Na udubilajta Allah alahami, ljudi pričaju i ljudi to vjeruju Znači pogledajte ove stvari, Allah je čovjek koji nije musliman, koji zna o islamu Da ga upitaš ili ovo je de islama reći to nema šansi da je islama Ovo neka indijska religija, nešto budističko, neki hinduisti i tako dalje Međutim da ovo musmani vjeruju i ne vjeruju Jer svi znaju da je odlika islama monoteizama I da nema posrednika između koga? Između čovjeka je Allaha tabarakhova ta'ala Tako isto ja kažem, jedan drugi da mi je prenošeno koji je tu bio, da je govorio ljudima, kaže mislite li vi da do Allaha možete direktno doći. Ne možeš do, doći do Allaha direktno, kaže danas kad dolaziš u neku firmu, kaže moraš preko sekretara, kaže tako isto ovaj pokazivajući na, na tu na kabor jednog poznatog učinjaka koji je bio daleko od, od tih vidova širka i tog ubijeđenja. Kaže tako do Allaha moraš doći preko ovoga sekretara. Da Allašanu saću. Tako znači draga braću, cijene i sestre, znači ta stvar govoriti o tom hidu nikada nije dovoljno. Naci, govoriti o strahu od širka nikada nije dovoljno. I zato on kažem miš jedno pogledajte ovdje. Naci, opet vam kažem, ja po kuranskog stila. Ne potu tu kuranskog izraza, pa kako je, naći radosti i sreći ko ide kako je, kako je spomenut. kako je spomenuto. Što hoće da se kaže, samo da Allah slučajno ne od nekog drugog, mimo Allaha džellešanu da traš. Još se ostalo vezano za Kuransku suru prije nego što pređemo onaj na sljedeću suru, suru At-Tin, želeo da spomenem vi ste čuli vi znate da u Kur'anu odnosno učenju Kur'ana ima nešto što se zovu kirajti ima nešto što se zovu šta? kirajti odnosno načini učenja Kur'ana pa se tako spomenite jer smo ovdje došli u sur alam nešto vahleke sadrak ovdje imate kirajt a to je kirajt Abu koji uči fa inna ma al usuri yusura fa inna al usuri yusura inna ma al usuri yusura znači na riječu usra Iusrā znači on na sukunu umjesto sa Sukūnom uči sa uči sa Dammom. E to jednak odnačina izgovora ove ovaj rijeke kako je došlo u, došlo u drugim qira'atima, znači po Hafsi i sve drugije kare uči fa inna al-usr fa inna al-usr yusr inna al-usr yusr da kun uči fa inna la'usr yusr inna al-usr Ovoje, za the same thing se that the same thing is that a to je tako da kažemo način izgovora također that e, koji se pišu is that the same thing is gore smo imali thing is that znači ima thing is ima the same i tako dalje. the ne thing sad that da pojašnjavam te is that the same thing da se the same thing is that the da se is that kuranskim surama, thing znači da znamo the same thing is that the same thing da je uzvišeni Allah objavio Kur'an na više načina. Da nije samo jedan način učenja Kur'ana, nego postoji više načina učenja Kur'ana. I ti načini učenja Kur'ana se zovu kirajeti. I imamo deset vjerodostojni mutavatir kirajeta. Svaki od tih kirajeta ima dva takozvana rivajeta. Ili svaki od imama ima dvoj, svoju dvojicu prenosioca. Na primjer način Kur'ana po kojem mi učimo to je rivajet Hafsa od imama Asimah. Rivajet imama, uh, rivajet Hafsa od imama A'asima. Znači učimo jedan od 20 rivajeta. Postoji još 19 načina učenje odnosno rivajata po kojima je ispravno i dozvoljeno, dozvoljeno da se uči. Sada obratite pažnje Sve su to načini koji su objavljeni od uzvišenog Allaha tabarakva ta'ala. I ne postoji nikakva kontradiktornost između ovih načina učenja Kur'ana. Nikakva kontradiktornost. I sada normalno govoriti ovdje o samo tome, znači, traži se od nas puno vremena Međutim, želim da ovdje spomenem jednu stvar A to je odlika ove knjige Odlika Kur'ana i odlika ovog ummeta Pogledajte, draga braćice i sestre, Prijašnje knjige koje su objavljene Uzvišeni Allah, tebarko ta'ala Nije sačuvio te knjige u originalnoj formi. Nego šta? Znači, sve su te knjige doživile šta? iskrivljenje. Dok je Kur'an sačuvan Sve do sudnjeg dana i neće znači, doći neko Ko će iskriviti Kur'an Gdje će doći posle toga generacije Quran Međutim, ne samo da je Kur'an sačuvan U jednoj verziji Nego u svim ovim verzijama koje imamo Kur'an je sačuvan U svijet, da kažemo 20 verzija Kur'an je sačuvan I tečno se zna svaku riječ Kako je učio po sanjih I za svaki taj odriva Mi imamo u našem vremenu danas lanac prenosilaća se do poslanika sallallahu alejhi ve sellem za svaku taj rivajt, za svaku tu riječ. Znači, pa nema nijedne sori da ne znamo kako nam je, da ne kako nam je preneseno. Zatim da li je samo da ukažem kada govorimo o tim krajtima, znači da vas ne zbuni, načine kada čovjek kada ako nekada čuje da se uči drugi kraj, da čovjek misli e, eh, i ovdje ima razilaženja. Ima razilaženje, međutim nije to razilaženje opet kao što rekao gdje ima kontradiktornosti. čak šta više znači svaki taj kirajet ukaziva na neko značenje na znači što, ne, što ne ukaziva drugi kirajet i ne može nikako da bude kontradiktornost na primjer u Fatihi mi učimo Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin u drugim kirajetima se uči Maliki Yawmiddin u arabskom jesku razke između riječi Malik i Malik je šta? Malik znači vlasnik Amelik znači vladar. I saki ovaj kirajt kao da je zaseban seban kur'anski ajt. Gde nas Allah jelšanu kroz ovaj kirajt hoće da nas obavijesti šta? Znači u hoće da nas obavijesti, ona je normalno ko poznaje. Da uzvišeni Allah jelšanu i vlasnik sudnijek dana i da je vladar na tome dana. To što kaže uzvišeni Allah tabarak va ta'ala, Limanil mulku liom. Kom je vlas pripadat danas? Lillahi il wahidi La prima emanato su Ali Imran di Allah zilshano kaje wa ka ayyi min nabiyin qatala ma'hu ribbiyun. A colgo è bilo posanikas a kojima su saborili njihovi sledbenici. Drugom krat se kaže wa ka na što kaže ovaj kerat, znači oba dva ova kerat ukazuju na detalj. Znači da je bilo oni koji isu šta koji su se borili i da oni koji su borili a nisu poginuli, da oni imaju vrijednost. Jer uzišane Allah džellelnu šanu kroz ovaj kerat ističeni njihov vrijednost. A isto tako da ima oni koji su borili koji su poginuli i da oni isto tako imaju isto tako imaju vrijednost. Naći to je put akadurskog teksta. Izamo isto sada znači društve sa Kur'anom na sve te načine na koje Kur'an na koji Kur'an objašnjava. Znači jer on obuhvata, znači još samo to da ukažem, ona narječa sa kojima su Arapi govorili kada je Kur'an objavljivan. Međutim, nije Kur'an objavljivan samo kako bi Arapima bilo lakše izgovarati. Jer onda bi, onda bi ta, tako da kažemo, to silno znanje bilo vezano samo za jedan vremenski period jer danas Arapi nemaju noriću danas Arapsi su izgubili tako da kažem obični svijet izvornog svog jezika međutim poslije više mudrosti a jedna od toga da se vidi vrijednost ovog ummeta ili da kažemo da se vidi nadaralnost Kur'ana pa i Kur'an se čuva nusit inverzima znači ne samo jednoj nego svim tim inverzima pa fala Allah što nas učinio u sled benika ummeta ko ima ko ima vakf knjigu ko ima vakf u sljedeća draga braćo i sestre Kur'anska sura jeste sura Watin Sura At-Tin negdje je napisano, odnosno označeno mushafima, sura At-Tin, a negdje je At-Tin. Sura u prevodu znači šta? Smokva. Gde uziršeni Allah, tabarako ta'ala, kaže at tin wa zaitun. Tako mi smokve i tako mi masljine. I zeman, jedan, kas, uzviš, ne, je za jedan dokaz da Hercegovina s... ima prednost nad Bosnom. Zato što uzvišeni Allah Đelešanu spominje šta? Znači što spominje smokve. Znači smokva nema kod vas u Bosni. Znači ima kod nas. Ima u Bosni. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, dobro. <laughs> <laughs> dobro, ali ra <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ne rađa ta smokva sigurno. Ponek. Uzvišeni Allah Đelešanu ovu kuransku suru počinje kao što ste vidjeli suru bad duha ovakura ansfa sura počinje sa zakljetvo di Allah je l-šanu ukađa vatini vat zaitun vaturi sinin vahadha l-baladil amin. Tako mi smokve i tako mi maslne i tako mi sinajske gore i tako mi ovoga sve ili sigurnog grada rekli smo da uzvišeni Allah tebara ko ta'ala se kune sa kim hoće i sa čim a da njegove ne smiju da se kune osim sa čim foseljani subhanahu wa ta'ala. Iliamo zajedno čovjek ju suoŋgov reč tako mi smo kui. Niti tako mi maslinni, niti tako mi sveta ograda niti tako. Nema go se jedino kune sa uzvišenim Allahom tbaraka wa ta'ala isani go mi svojstvom. Naći dozvoljeno da se čovjek zakune Allahom ili njegovim svojstvom. Na primjer da čovjek kaže da se zakuna Kur'anom, jel dozvoljeno? Dozvoljeno. Zašto? Zato što je Kur'an Allahov govor, Allahov svojstvo. Dobro. Sada odma, on promo Kur'anskom ayetu da kažemo kod komentatora Kur'ana imam dva mišljenja. A to je da ova izrazova tini u zajtu, tako mi smokve i tako i masline, na što se ovo odnosi, da li se odnosi na smokkvu i maslinu kao voće ili se odnosi na nešto drugo? Pa tako veliki broj mu kažu da se ovdje odnosi da zakletva dolazi voćem. Znači da se uzvišeni Allah tabara ta kuna voćkom smokvom i maslinom. I da predmet ove ovaj zakletve je zato što ove ovaj Znači što i smokva i maslina u sebi imaju dosta koriste. I zato imate danas znači, posebne studije... O tome je koliko u smokvi postoji koristi, koliko u maslini pogotovo i u maslinovom ulju postoji i koristi i tako dalje. Pa kažu i to spomnje takibno kayl, su onđelo zaadul maad, ne govori o posaniku medicine i da govori zašto se u Kur'anu kune sa smokvom i sa maslinom, da kaže da je zato što u, u smokvi i maslini postoji dosta koristi. Postoji dosta lijek za mnoge bolesti i tako dalje. Onda savremeni danas učitelji su dosta pisali o me znači, aspekta moderne medicine i koristi koji se nalaze, koji se nalaze smokvī maslennom najdite jedan drugi je broj islamskog učenjaka i između ostalog ovo mi se spomniješ spomnij knjesiru svom tafsiru madjuti mi se spomni je što to mislili madjutin to je misli je šejh ul sama ibn tajmije ibn tajmije rahmetullahi alejhi smat radu allahu kada se kadase smokvom i maslennom da se u stvari kuna sa čim da se kuna samjestom u kojem ima mnogo smokve i masline. A to je šta? Ili hercegovina? Nije. To je šam. To je šta? To je šam. I znači da ima, znači u našoj u islamskoj geografiji, znači da posto naziva to je šam. Šam označava područje današnje Sirije i Palestine i Libana i Jordana. Znači, kada se prije kaže šam, i naši su ljudi prije koristili izraz šam. Znači, misli se na ove sadašnje, na ove sadašnje zemlje. I ove normalno zemlje Znači područje Šama ima dosta Ima dosta šta? Ima dosta vrijednosti u kojima se do, e, Dosta vrijednosti ova zemlja ima I zato postoji veliki broj hadisa U kojima se govori vrijednosti Šama Šjeh Hrstam je čak napisao zasebno djelo U kojima je spomenuo hadise U kojima se govori vrijednosti čega U čemu se govori vrijednosti Šama I zato najveći broj Allahovi postanika je upravo odakle i upravo iz Šama Ono što je natjeralo Ibn Taymi i drugu ulemu koja je rekla ovo, mimo Ibn Taymi je postao drugi broj leme koja je govorio, jeste zato što poslije toga dolazi sa zakljetvom sa mjestima koje su bile tako da kažemo mjesto velikih objava. A to i da Allah Đeršanu kaže o Turi Sinin i tako mi Sinajske gore. Sinajska gore je vezano što. رسول عليه السلام بيزا نزا تمرات بيزا نزا ونشادات موسى عليه الصلاه والسلام وهذا البلد الامين يوباجرات سيغوردي بيزا نزا اشتو مثلي سنه مكه الى صلى الله عليه وسلم بيتكو اسمين يوبي سيتي ميستا كوي سويزانيز اوبيا نترالو 1 برويله ميدكاشي نتي داس اودي الله جل شانه كنا Znači gdje mnogo ima ovoga voća a, a to je A to je šam Pa znači kao da hoće da nas se spomenu Jer na kraju zadnje se, se zaklini je, je Mekka Odnosno posanika sallallahu alaihi wa sallam I objava Kur'an Znači taj je vero zakon posanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam Prije toga je vero zakon koga? Musa alaihi salatu wa A prije toga... Isak a.s. Isa ja, Isak a.s. Je, bi je bio odakle je bio iz šama. Pa kao da hoće sa ovim zakljetvama, znači da nam se govori o vrijednosti ovih objava i kako su ove objave došle kako se ove objave dolaze iz jednog izvora kako se ove objave dolaze iz jednog izvora. Normalno zakljeta dolazi radi druge stvari znači Allah -šanu se kune s ovim stvarima da bi rekao lakada khalaknel insana Fi i mi smo u istinu čovjeka stvorili U najljepšem obliku Međutim ulema je govorila zašto baš da, se, da, da je odabili, da se da se zakljenje sa ovim stvarima Pa, pa ovo mišljenju Znači biva da uzvišeni Allah Želi da istakne ove velike objave Odnosno vjerozakone I da kaže da sve ove objave dolaze Iz jednog izvora A mi znamo, znači mi kao musmani vjerujemo U sve Allahove poslanike I u Musa i u Isa I ko poreknja jednog od tih poslanika Kao da je poreknja sve i zato ako dođe danas musliman i neuzubila je tala opsuje ili porekne Musa ili Isa, kakva je njegov profis? Znači da je Na i Zato što svi ti poslanici došli iz jednog izvora i došli su sa jednim Ono što se kod njih razlikovalo, razlikovalo se razlikovalo se vjerozakon, pravo radi geografskog položaja radi. Ovo i ono i drugi razlog kao što ulama Otme govorila. Međutim svi su oni došli sa jednog sa jednoga izvora. Međutim svi su oni Nagoveštavali da će doći po koji će se zvati Muhammad ili koji će se zvati Ahmed I da je za svakog onoga koga ga zatekne Da šta? Da vjeri u njega Jakubo da kad budemo tumačili suru Al-Bajine Govorit ćemo o jednoj stvari koje je vezano za ovo O jednoj da kažemo savrmenom novotari Da ne kažemo savrmenom kufru A to je o ideji koja se zove ideja dinsa religija Gdje dođu ljudi i kažu da svaka vjera vodi ka Bogu Znači, ako čovjek bude musliman i bude dobar musliman da će šta? Da će uspjeti, da će biti sa onima Da čovjek ako bude kršćan, bude dobar kršćan, i umre danas kao kršćanin, znači obožavajući kipova, vjerujući da isabu, Bog, kako bi će ka džennetu. Ako jevidov uh, isto je tako čak i vateropokle, i tako dalje da Allah te barekuta taala otoga sačuva. I normalno uzimaju pogrešno tumač određene kuranske ajete, da Allah je hoće da kaže da oni koji su vjerovali u te poslanike u njihovom vremenu da su to isto muslimani ka oni koji vjeruju u posanika Muhammadu sallallahu alaihi wasallam u u ovom vremenu. Ovdje ima samo jedna stvar da na nju ukažem. A to je da riječ Sinin, ovdje koja je spomenuta, vaturi Sinin, je riječ koja nije arabskog porijekla. Da je riječ koja nije arabskog porijekla. Postoji koji islam slučajaka govora, da li u Kur'anu ima riječi koji nisu arabskog porijekla. Kadam bro jelame kaže da u Kur'anu ne postoji riječi koje koje su ne arapskog porijekla. I među onima koji zastupaju ovo mišljenje imam Šafija rahmatullahi ali. Ja imam Šafija rahmatullahi alayhi. I kaže da u Kur'anu nema riječi koje nisu arapskog porijekla, nego kaže da ima riječi koje su zajedničke i koje su svojstvene iza Arape, iza neke druge jezike. Međutim, da je u Koran došla riječ, da je spomneta riječ koja nije arapskog porijekla, kaže toga nema. I kao što je rekao, ovo je mišljenje koga? Mišljenje mama Šafij. Postoji drugi broj uleme, i ovo drugo mišljenje ispravnije, a to je da u arapskom jeziku postoje riječi koji u osnovi nisu arapskog porijekla. Koji su u vremenu objavljivanja Korana, u stvari u vremenu prije objavljivanja Korana, koji su ušli u arapski jezik, i dobeli su tako da kažemo svojstvo Znači da su iz arabskog jezika Znači isto kao što imamo mi u bosanskom jeziku Riječi za koje kažemo da su turcizmi Međutim koristimo I kažemo da je to od bosanskog jezika Zašto? Zato što ušli, za zato što ljudi koriste zato što ljudi koriste te riječi Pa je tako isto riječ Sinin Znači to je naziv za Sinajsku goru A Allah je na drugim mjestima Naprimer u suri Al-Mu'minun Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže Vaturi sayna'a Znači ova se e se izgovara na dva načina Jedan broj u jednom kirajcu se naziva Turi si e", A drugi to izgovara i se e". A ovdje sve kari Odnosno svi izgovaraju si inin". Ova riječ kao što rekao Nije arapskog porijekla Međutim ona je prije vremena Objavljivanja Korana ušla U arapski jezik Isto kao što su još neke druge riječi Kao za riječ Ibrahim Da ni arapskog porijekla Israel da ni arapskog porijekla i stabrak, još za neke druge riječi međutim, prije vremena objavljivanja Kur'ana one su postale od arapskog jezika i zato je spomenuo Kur'an. Ovo je jedna ova riječ, ovu, ovo pitanje koje sam sada ovdje spomenuo je jedna od dilema odnosno od šuphi orijentalista koji hoće odnosno ljudi koji su prišli da izučavaju arapski jezik, izučavaju Kur'an sa ciljem kako bi ljude naveli u dilemu da su ispravnost Kur'ana pa kažu, uzvišeni Allah tabarak vata'ala Kaže da je objavio Kur'an Bilisanin arabijen mubil Da je objavio Kur'an na čistom Izvornom arabskom miziku Mi smo objavili Kur'an na arabskom miziku Na nekoliko mjesta uzvišeni Allah tabarak vata'ala Kaže da je Kur'an objavljen na šta? Na arabskom miziku Pa kažu oni, dobro? Pogledajte ovdje ajit Uzvišeni Allah je lešanovan Kaže da je objavio Kur'an na arabskom miziku A u Kur'anu ima riječi koji su šta? koji nisu arba skopa reka, to nije dokaz, da je Kur'an izmenjen, ili da Kur'an nije potpun. Da Kur'an ima grešaka i tako dalje. Međutim normalno kako ćemo na ovo odgovoriti na ulehkod govorit. Načito tako što kažeš ono što smo rekli. Načito da su te reči ušle u arapski jezik, da su počeli sarapikoristali neke takve reči u svojoj poeziji i tako dalje, da je objavljen Kur'an i nema zapreke. Načito nikakvo nije kontradiktornosti sa ajetom de uzvišeni Allah te barek ve taala kaže šta? De uzvišeni Allah te kaže da objavi Kur'ana na arabskom na arabskom jeziku Zatim ova zaklet odnosno ova zaklet dolazi radi jedne stvari. A rekli smo da svaki put u Kur'anu kada se uzučišnji Allah dželle šanu zaklenje sanikum stvari, le nekim stvarima da dolazi posle toga odgovor na tu toj zaklet. To jest zašto se Allah dželle šanu zaklini? Nekada se taj odgovor odnosno cevabul qasm nekada se spomeni a nekada se ne spomeni. Međutim ovde ovaj se spominje pa ovdje uzvišeni Allah jel lašanu kaže Tako mi smokve I tako mi masline i tako mi sinajske gore I tako mi ovoga sigurno grada La kada khalakne insana Fi ahsani taqvim Mi smo stvorili čovjeka u najljepšem obliku Znači se ove ovaj Dolaze da nam se ukaže na jednu stvar A na koju To je da uzvišeni Allah jel čovjeka U najljepšem šta? U najljepšem obliku E dobro Sada kada govorimo o ovom Kur'anskom majetu, da prvo kažem, odnosno postavimo pitanje šta to znači najljepši oblik? Najljepši oblik, draga braća i sestra, najljepši oblik znači, odnosno ovaj Kur'anski ajde, Allah je šanu stvorio čovjek najljepšem obliku, znači da je čovjek, odnosno insan, da je to najljepše Allah uđele stvorenje. I to podrazumijeva stvaranje čovjeka, od onda kada se muškarac i žena sastanu Pa sad dok čovjek ne postane starac I dok ne umre Pa tako Allah djelšanu na više mjesta u Kur'an Navodi Odnosno daje nam do znanja Periode kroz koje čovjek Prošao Kroz koje insan prošao Na putu svog stvaranja Pa tako na primjer Allah djelšanu kaže yumna. Kaže za čovjek nije bio Kap Kap od koje je stvaren? Za nije bio kap, Znači, kada se sastali muškarci i žena, znači jedna kap od muškarca je bila uzrok da se čovjek šta? Da se čovjek stvori. Pa Allah je lšanuhu u drugom ajetu kaže Thumma dja'allahu nutfeten fije qararim. Zatim smo ga učinili da je bio kap sjemena. Da je bio kap sjemena. I da smo ta, to kap sjemena stavili na određeno mjesto. Zatim smo to, to kaap i sjemena stvorili Allah Dželšanu kaže stvorili smo zakvačak Zatim od tvog zakvačka smo stvorili budla Stvorili smo komad mesa Znači to su periodi kako se čovjek stvara utrobi svoje, svoje majke Pa smo kaže posle toga učinili da bude kost Pa smo to, tu kost oblili sa mesom Sve dok čovjek nije došao i posto najljepše, najljepše Allah Dželšanu u stvorenju Zatim pogledajte da kažemo taj period Kada je čovjek bio kap sjemena Pa kada je čovjek bio utrobi majke pa kad majka rodi i djet Pa kada to djeta doji Pa kada to djeta raste Pa kada to djeta postane čovjek Postalo je sve to početak Kto mi je bio čo, šta? Kap sjemene Allah jala šanuhu Kroz ovo Znači samo da vam kaže Znači vrati se U razumijevanju ovog ajeta Na sve one ajete u kojima uzvišeni Allah Tabarak wa ta'ala Govori o stvaranju čovjek Allah jala šanuhu nam spomeni ovo Da nam da doznanje da je čovjek šta? da ne nađe inshallahu wallahu jalla shanu ustvare idan etape i fraze stvaranja čovjeka da do znanja odnosno da nas to uputi na veličinu Allaha tebaraka ve taala muc ida ona koji je stvorio čovjeka da bude od kap semena pa da se stvori utrobi majke pa da bude ovo da bude ovo da bude ovo da isti taj gospodar kadar da čovjeka ponovo oživi i zato nam se navodi odnosno zato se spomnje ovo mi smo stvorili čovjeka u najljepšem obliku. A zatim smo ga vratili u najveće nizine. Odnosno da samo još kažem, znači, da se vratimo i potvrdimo. Znači ovo, kao što će doći u ajetu na kraju. Ovo napominjanje da je čovjek stvoren u najljepšem obliku, dolazi nam kako bi nas to uputilo na veličinu Allahove moći, da onaj koji je stvorio čovjek u najljepšem obliku, da će biti kadar, da ponovo šta? Čovjeka proživi. I zato kaže su prezanjem ajetu فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِدْدِينِ Pa šta te posti ovoga može navesti o čovječe da ne vjeruješ u proživljenje. Međutim dutog ajeta imamu ajde uziršeni Allah djelšanu kaže ثumma radadnaahu asfale safili. A zatim ćemo ga vratiti u najveće nizine. Asfalu safili. Zatim ćemo ga vratiti u šta? U najveće nizine. Ovdje kod islamskih komentatora Nailazimo na dva mislijenja, tada su pitanju naveće nizine. Šta tu znači naveće nizine? Jedan broj mufasjira kaže, da se ovdje naveće nizine, da se misti na što? Znali neko? Da se misti na jahennem. Nauzvišani Allah je šan u taja, inna l-munafiqin fi ddraki l-asferi min al-naar. Da biti u navećim nizine ma jahennem. Zatiče ćemo kaže čovjeka vratu na večne zine po jednom mišljenju znači bace ćemo ga u jehanam illa alladhina amanu wa amilus salihat o simoni koji budu vjerovali i koji budu učinili šta dobra dijela fe lahum ajrun mamnun oni će ima, imati nagradu koja nikada neće prestati to jest džennet znači ko je kojem, kojem nema kojem nema šta kraja Isto kao što uzvišen Allah tabarek wa ta'ala kaže tako dakle, mi vremen je čovjek u na gubitku osim onih koji vjeruju i koji činja dobra djela mađutim drugo mišljenje obratite pažnji na ovo jeste da najveće nizine da se to odnosi na oronulu starost da se to odnosi na oronulu starost znači vrijeme čovjekovog života kada čovjek postaje šta? kada čovjek postaje veliki, odnosno oronuli, oronuli starec dobro, onda se odmah automatski postavlja pitanje i sigurno se vi odmah pitate, dobro zašto onda Allah Đelešanuh ovdje izuzima one koji vjeruju i činuje dobra djela, za čovjek za nema isto i mumina i muslimana i čafira koji dožive veliku starost kako je da ima međutim, Allah Đelešanuhu Znači ona ulema, a ovo je mišljenje jednog broja ashaba Znači bilo je, prenosi s ovo mišljenje od Ibn Abbas radi Allah'ta la'anhu Da Ibn Abbas radi Allah'ta la'anhu da se najveće nizine odnosi na što? Da se odnosi na starost Evo se također mišljenje prenosi od ikreme I, I drugi da su tumačili ovo kao ronunu na starost Međutim dobro, kakva je onda sada korist, odnosno kakvo je onda značenje ovog izuzetka? Osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, njima pripada nagrada koja nema Nagrada bez prestanja. Kažu da ovdje značenje ovog izuzetka je sljedeći. A to je da je uzvišeni Allah tabaraka ta'ala onima koji budu učinili dobra djela i koji budu vjerovali i koji budu bogobojazni. Da će im, uz, im uzvišeni Allah tabaraka te'ala ta ta'ala šuvati njihovu pamet što je najvrednije kod čovjeka i najljepše u čovjeku da će uzvišeni Allah tabarak, čuvati njihovu pamet i da do kraja svog života to jeste do smrti, da neće izgubiti pamet nego da će ostati uvijek prisvijestni da i nikada neće zadesiti ta velika oronula starost u smislu da čovjek za sebe ne zna i onda kada ostari i onda kada ostare I kada budu iznemogli. nemogli Uzvišeni Allah Tabaraka wa ta'ala će dati Da im se piše nagrada Za sva ona djela koja su radili u mladosti Za sva ona djela koja su šta? Radili znači pa u mladosti Znači čovjek kada ostari Pa ne može da ide u djemaat Ne može da ide ovo ne Allah je lešanu mu piše nagradu kao šta? Znači kao da je zdrav I zato je došlo v adisu Bukhari Odebu Musa l-ešari radi Allah tala anhu Da Allah po sallallahu alihi wa sallam kaže Iza merida la abdu sahar, Kada se čovjek razboliji ili kada putuje Uzvišeni Allah jala šanuh mu piše nagradu Kao da je radio Kao kada je radio dok je bio zdrav I dok je bio kod svoje kući To so, znači ako neko ima namiru da radi neko dobro djelo Pa, pa mu se desi nešto Što uzrokuje da odputuje Znači kada odputuje Znači piše mu se nagrada kao da je radio ono što je zanijetio da radi. Isto je tako ako čovjek mogu bića da radi neke sada dok je bio zdrav, međutim razbolio se, međutim razbolio se šta? Alla želšanu daje da mu se piše nagrada kao da je čunio dok je to bio zdrav. I draga brać i sestre, ovo je nešto što je odlika vjernika. Ovo je nešto što je odlika vjernika. I što Allahu otabara kvalita minus prema vjerniku. Znači pogila. Znači razboliš se. Razboliš se. Alla žalasamu ti piše i to nešto. Allah dželešanu piše da se to desilo kao šta kao da si čini da će bio zdrav. Zato što se imao znači zato što smo opravdani. Jo, pen se vraća na tvoju, da se vraća na tvoj namjer. I zato jedan broj elemen odnosno leme kada je ovo me govorila, ovom Kur'anskom ajetu, spominjala je vrijednosti onih koji poznaju Kur'ana pamet i zato kaže ikrimi nači ona je koje protumača kaže men jama al-Qur'an takže ko nauči Kur'an na pamet nikada neće doživjet jo u uronu u starosti to je čuvati nači da u starosti bude kao ka da kažemo mo da bude je ka i zato ne znam dela se vam spomniu o nari spomniu o sara predavanja šeikh Adliya Salim to znaati alim presalio rahmatullahi alayhi veliki učeniku šehe shanqitija on je E, nadopunio njegov tefsir še je šankiti prije što je završio sa pisanjem a dva ulbejana preselio je pa je še je njegov učen i še sali nadopunio ovaj tefsir spominje u komentarovog ovog ajta spominje u komentara kaže i kaže kod nas je još uvijek u Medini nalazi šeyh Hasan el-Sha'ir Hasan el-Sha'ir, jedan poznati šeyh kaže u vremenu dok ovo on je kaže prešao stotu godinu a kaže još uvijek studente i učenike podučava Kur'anu i podučava kirajtima. Podučava kirajtima i podučava kurajtima. I kaže zna se desiti da više učenika uče u jedno vrijeme sa različiti mjesta a da ih on ispravlja. A kaže prešao je prešo je 100 godinu. Vjerujte, ja sam vam pričao, znači naših Kur'aim rađe, Allah mu dao svako dobro, je čovjek koji je 86 godina ima. 86 godina. Šijek u jednoj sednici ima otpriliku oko 20 predavanja. U jednoj srednici ima otpriliku oko 20 predavanja. Znači nekada ima dane u srednici kada Šejih počinje sa predavanjem poslije Saba u džami, čita Zadurma, čita ovu knjigu, pa se dođe kod njega u kuću, pa druga knjiga se čita, treća knjiga se čita, tako sve do poodne namaza. Nekad ja znao doći u 11 sati, kad završi je to predavanje da učim, i učim na primjer pred njim sve, učim se do 1 sat. I kaže srce malo odmrti, daže sad ima predavanje poslije podne. Ja neprije ima je imao operaciju, da nakon operacije otišao, na kontrolu. I ovaj doktor kada je pregledao, kaže Šejh, znači tvoje tijelo i tvoji organi su kaže kao kod mladića od 25 godina. Kao kod mladića od 25 godina. Međutim, šejih, ka ka kad smo ovako negdje išli, nači, kad je bio ovdje kod prosjeti, sad ga vozi vozim, idemo u Mostar, idemo ovdje, šejih sedi pred me ako ne pričamo nešto je on, šejih drži Musav uvijek otvan ispred sebi ponavlja Kur'an. I kaže, strahme, ako ne budem učio svaki dan tri džuze Kur'ana ili više, kaže da ću zaboraviti. O 86. godini kaže, strahme, strahme da ću zaboraviti. Znači kaže, preko 20 predavanja šejih ima, ima u sedmici. Ja sam, gore, ja sam znao znači, učiti nekad pred njim znači, u jednom cugu po 3 sata učim Kur'an pred njim. Ja kažem še ja još ne mogu. Kažem ja mogu, ako će da ti još poslušao, ja, ne ja ne Ja ne kaže kažem Boga ja ne mogu. Uglavnom, znači Allah one koji čuvaju njegovu knjigu, uzvišeni Allah te baraka čuva njih. I zato, draga brać i cijene sestre, još jednom, znači, napominjemo i govorimo, ovo ćemo napominjati češće. Znači vrijednost druženja sa Kur'anom. I zato svoju mlad Iskoriste u druženju I za druženje sa Allahom wa tabarak, wa Najbolje je u što možete potrošiti Svoju mladost da naučite što više Kur'ana I zato znate Da će čovjek u nasudnijem danu biti rečeno Uči i penji se Jer tvoje je darađa, odnosno tvoje mjesto Kod posljednjeg ajeta kojeg si znao I zato jedan broj mu fasira Jedan broj komentatora kaže Da u džennatu ima darađa koliko ima kur'anske ajeta I što je čovjek Znao on, normalno na pamet, ne gledajući, neće biti računo onome kućeo gledajući, pa, nego onaj koji znao na pamet, što budeš znao na pamet, toliko ćeš biti deređen, zato nemoj da znao da bude nađe na početku. Znači ima ljudi koji vole na dnjavku da stanu na prvom spratu, drugom spratu, kad znači, je straga visine, međutim u džanetu neće biti tako, neće tamo niko straga, straga visine i zato svoju mladoost iskoriste u tome. Zatim uzvišeni Allah tabaratu wa ta'ala kar i zato se po ovom po ovo mišljenju na čooba je aaj Felaomm Eđu najiru Memnu, ma Eđenu gairu Memnun njima pripada nagrada koja narada bez prestaka naće misli se na se vap. Načie njima se nikada, njima neće se vapi nikada stat. Toko ponom prvo mišljenju značilo bi š ta značilo biđennet, značilo biđnet. Dobro. Zatim muzišeni Allah tebarlo teala teže na će sada dolazi direktno obraćanje čovjeku. Teže je femaju ba'du libukeba dobidi. Štate apostle ovih dokaza? Naći pa šta te poslije ovih jasnih dokaza, znači pa ovih jasni dokaza navedi, navodi da poričeš proživljenje. Šta te navodi da poričeš proživljenje? Ovdje, prije svega je obraćanje čovjeku. Znači, ne poslaniku alejhi salatu ve nego obraćanje čovjeku. se koji dokaza nakon što se vidio stvaranje čovjeka i kako ta Allah stvorio i kako Allahallašanu stvorio precizno, ili lijepo, u obliku čovjeka, zar taj čovjek, zar taj gospodar neće čovjeka nas sudnijedano ponovo što oživiti. I ovo dokazivanje, odnosno u vjerovanju sudni dan je vjerovanju Allahašanu se U Koran ili da kažemo, ugovori ili terminologiju leme naziva razumskim dokazom je nešto što se naziva razumijskim dokazom i zato samo ćemo suhratko suniti na ovu a to je uh, kada govorimo u akidi, kada ulema govori o načinima spoznaje uzvišenog Allaha tabarak u ta postoji više načina spoznaje uzvišenog Allaha tabarak u ta prvi način i to je ostalo je Allaha tabarak u ta'ala fitratom odnosno prirodom spoznaje Allaha tabarak u ta sačim spozna Allaha tabarak u ta prirodom čovjekovom prirodom znači pokoju je stvorio čovjek i zato svaki čovjek ima osjećaj, zašto? Za, za postojanje uzvišenog Allaha, za vjerovanje u sudnji dan i tako dalje. I zato šehr Ussam ibn Taymih kaže da je ovo osnova kada je u pitanju spoznanja uzvišenog Allaha. Međutim, ljudi koji su zaprljali tu svoju prirodu, jer poslanik A.S. -e poznat ovam hadist kaže da se svaki čovjek rodi šta? U prirodnoj vjeri, pa da rotelji od njega naprave šta? ili kršćanina, ili židova, ili međusi, tako da ljudi da kažem ili komunistu ili partizana ili ovo ili no. Međutim, kršćani i židova zato što većina ljudi, većina ljudi napiju, ali roditelji su ti koji imaju, koji imaju uticaj. Dobro. Drugi način, znači kome se ta priroda za prilja, uzištene Allah tabara kala ljude iz milosti prema njima, znači daj im razumske dokaze. A to je da čovjek razmisti Znači da ono što je stvoreno Da mora da ima stvoritelja Pa da onaj koji je nešto ovako lijepo stvorio Da je kader da ponovo šta? To stvari, znači ako kažemo da je neko znao da napravi ovu sobu da bude ovako, zar isto tako drugi put neće znati ovu sobu napraviti ovako. Tako da ovdje ovo obraćanje dolazi znači da se spominje razumski dokaz. Još jedan način na spoznaja Allah te barakuta taala jeste znači spoznaje Allah te barakuta taala putem čula. Znači putem čula očiju, znači sluha ili vide i tako dalje, to je nešto što nazivamo mu'adizama. A to je da Allah dao čuda. Znači da ljudi vide da se uvjere u istinitost poslanstva Dobro, međutim ovdje kao što reko Znači nešto Znači što se naziva, naziva razumski dokaz Jalla Jilashanu kaže ba'du bidin. Pa Bidin, to je posle ovoga, to jeste posle ovoga govora Znači navodi da poričeš eddin Ovdje se pod izrazom eddin misli na sudnji dan Jer din u arapskom jeziku znači šta? Znači nagrada Nagrada ili kazna Znači ili nagrađivanje ili kažnjavanje. Zato uzviša Allah, barakva ta'la u fatih kaže šta? Ma li ki je umid din? Ma li ki je se vjera I vera din naziva dinom. Znači, u oravskom jezku znači din znači vera. Nađutim, jedno značenje reči din jeste nagrada ili kazna. Pa se misli na dan šta misli se na, na na dan nagrade ili na dan na dan kazne. I onda ovaj Kur'anska završava sa riječima alaysa Allah bi aha, odnosno ova sura se završava sa ajetom alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Pa zar Allah nije najpravedni sudija? Zar uzvišeni Allah nije najpravedni sudija kakvo? Uzvišeni Allah džalalu je najpravedni sudija. I zato znači od da kažemo uh, od odlika sudnjih dana jedno se na sudnjem danu jeste da uzvišeni Allah tabaaraku ve taala nikome neće učiniti nikakvu nepravdu. Inna Allaha la yazlimu mithqala dharra. Allah je trunka koliko je najmanje što može da bude od materije, Allah dželle šanu nikome neće učinti šta? Neće učiniti nepravdu. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dharratin ko khairan, dobra vidite, ako uradi i kalkutron zla vidić. I zato čovjek nema razloga da strahuje da ćemo uzvišeni Allah tbaraka ve taala šta da ćemo učinti na ona Jer onaj ko ideš on je i ne boji se toga bojati. Znači jedino zašto se bojiš jeste očel te Allah angelu milošću ili te uzvišeni Allah tbaraka ve taala neč obuhvati milošću. Znači to je jedini razlog za koji se čovjek boji Hoće li te uzvišeni Allah tabarak v.t. Ta obuhvatiti svojom milošću ili te uzvišeni Allah tabarak v.t. Ta neće obuhvatiti svojom milošću I zato je po sani sallallahu alihi wa sallam govorio Znači u značenju da neće uču u djennet kaže illa eni je teghammedeni Allahom bi rahmetihi osim da me Allah njel šanu neobuhvati svojom milošću Međutim draga braći i ceni opet ta milova se dobiva kako? Znači dobiva se činjenjem dobrih djela. I čovjek činjeći či dobra djela, zaslužuje Allah v.t. milosti. Uzvišeni Allah v.t. kaže Inna rahmet Allahi qaribun minal muhsinim. Allahu milost je blizu koga? Blizu onih koji činje dobra djela. I zato jedan tvoj grijh koji počiniš, može biti uzrok da sutra, kada budeš potreban Allahove v.t. i da dobiješ Allah v.t. milosti, da ti uzvišeni Allah v.t. neće ukazati svoj milosti načela od jednog svog rijeha kojeksi kojeksi učinio. I zato moramo, čovjek mora da se boji uzvišenog Allaha tebarak taala jednog jedinok. Majutin u to me da zna, znači da strahuje, ali što tako da zna da Allah jalal shanhu arhamur ar rahimi najmilosti I Zato poslanik alejhi salatu selam jedne prilike vidio ženu, jedne prilike vidio ženu, znači kako čuva svoje dijete. Pa je postani sallallahu alaihi wasallam rekao Allah je milostiviji prema svojim robovima Od ove majke prema svom djetetu Kada je vidio tu rekao je da bi ova mogla žena da baci svoje djetu u vatru? Pa kažu ne Allahu postanči Pa kaže Allah je milostiviji prema svojim robovima Od ove žene prema svom djetetu Mađutim čovjek nekada radi svoji dijela Radi svog nefsa Naći da kažem radi prljavog gnisa, radi svojih dijela pogotovo radi usrajavanja u grehu može da bude od onikog Allah dželle tolika ko iktali ka Allahu ve dželle šanu milost neče da ne budemo da ne budemo. Odi. Ovo je prilike bilo Ukratko da kažem u komentarov kur'anske sure eventualno toh nasta da je čipud Kada počnemo se tumačenjem Ikhra bismi rabbi keleladi je khalak Da se možda još kažem Do taknemo neki sari koj suve za nezau Kur'anske suhre Mualim Allah tebarek wa ta'la Danas i smi li Danam opasti Wa uqulu qawli hada Wa astagisiru Allahe ali Wa